و التابعين و تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah jalla wa dengan Tertunaikannya dari Daurah Pada pekan yang lalu Di masjid ini Alhamdulillah Berjalan semuanya dengan lancar Dan semoga pula Bisa didapatkan hasil dari daurah Ilmu yang bermanfaat dan juga Semakin tersebarnya dakwah Di kalangan kaum muslimin Baik di Tempat ini maupun di Tempat-tempat yang lainnya di Muka bumi Allah Jalla wa'ala Alhamdulillah Rasa lelah Dari antum Sebagian besar Panitia telah kembali pulih Dan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali Kajian rutin kita priyadus salihin Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Ingin ditambahkan pada penjelasan yang terakhir Terkait dengan hadith Haqul muslim 'alal muslim khamsun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima perkara. Yang terakhir kita bahas adalah tasmiitul 'atis. Mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang sedang bersin. Dan telah disebutkan dengan riwayat Muslim bahawa mendoakan kebaikan atau menjawab saudaranya yang bersin tadi Disyaratkan apabila yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah Sebagaimana telah dijelaskan pada kajian yang lalu 6. Maka demikian sunnah mengajarkan 6. Demikian mulianya doa yang terkandung yang bermula dari yang bersin memuji Allah kemudian disambut bagi yang mendengarkan masing-masing diri sebagaimana telah dibahas fardhu ain. Bagi setiap diri untuk menjawabnya Dan tidaklah diwakili yang lainnya Tidaklah seperti menjawab salam Tetapi masing-masing diri Memberikan doa kepada orang yang bersin Yang telah mengucapkan Alhamdulillah Dengan jawaban Yarhamukallah Sampai-sampai kemudian Yahudi Berpura-pura Bersin di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan harapan Rasul akan menjawab dan mendoakan mereka 6 nah, Ketahuilah bahwa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang mereka inginkan tadi Tidaklah bermanfaat untuk mereka, dikarenakan bahwa orang kafar, jika engkau doakan kepada mereka rahmah, maka layan fahum dalik, maka tidaklah bermanfaat buat mereka. Bahkan kata Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Tidak halal bagimu, atau dengan kata lain haram bagimu untuk mendoakan mereka rahmah dan mendoakan mereka maghfirah, permintaan ampun apabila mereka mati dalam keadaan kafar. Hal itu didasarkan dengan firman Allah Jalla wa dalam surat At-Taubah. Maka sekaligus kita membahas hadis, kita membahas pula tentang tafsir ayat. Sehingga bagi yang masing-masing belum memegang mushaf, silakan dengan sigap untuk berupaya mendapatkan mushaf dan dibuka surat At-Taubah ayat ke-113. Baik dari ikhwan maupun akhwat Baik al aba maupun al-umahat Mudah-mudahan di bagian belakang umahat didapati mushaf 6 Segera dibuka surat at taubah ayat ke-113 Al-Syeikh Ibn Taymin rahimahullah Bawakan salah satu dalilnya Bahawa tidak diperkenankan Bagi orang-orang yang beriman Untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin Firman Allah Jalla wa'ala menyatakan Ma kana lin nabiyyi Walladhina amanu Ay yastaghfiru walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim maka kana lin nabiy tidakla sepatutnya bagi nabi bagi rasul sallallahu alaihi wasallam wal ladina amanu dan tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman Para sahabat dan siapapun dari orang yang beriman Setelah mereka Tidak patut bagi Nabi Dan pula bagi orang-orang yang beriman Apa? Ay yastaghfiruh Untuk memintakan istighfar Untuk memintakan ampun Kepada Allah Jalla wa'ala tentunya lil musyrikin yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik. Nam ma kana lin nabiyyi wal amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh untuk memintakan ampun buat mereka. Walau kanu uli qurba. Sekalipun atau walaupun mereka itu orang-orang musyrik tadi uli kurba yang memiliki hubungan kedekatan atau bahasa kita karib kerabat sekalipun musyrik tadi adalah keluarga dekatnya mim ba'dima tabayyana lahum sesudah jelas bagi mereka nam bahwa kaum musyrikin itu adalah annahum ashabul jahim adalah sebagai penghuni neraka al-jahim neraka jahannam telah disebutkan dalam riwayat muslim sebagaimana sudah disebut pada kajian yang lalu riwayatnya dari Said ibnul Musayyib yang mana meriwayatkan dari ayahnya Ayahnya Sa'id Al-Musayyib Yang meriwayatkan tadi Menyatakan bahawa Aku pernah menghadiri Atau Telah sampai Ajalnya Abu Talib Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau kepada pamannya maka didapati di sisi pamannya ada Abu Jahal ada Abdullah Ibn Umayyah Ibn Al-Mughirah yang tentunya dua tokoh itu adalah tokoh kaum musyrikin maka Rasul menawarkan kepada pamannya Ya Ammi Qul La Ilaha Illallah Wahai paman Ucapkan olehmu la ilaha illallah Kalimatun ashadulaka biha indallah Suatu kalimat yang dengan itu aku bisa persaksikan Untukmu di sisi Allah Jalla wa'ala Untuk bisa membantu keselamatan dirimu di sisi Allah Jika engkau mau mengucapkannya Nah, maka Abu Jahal dan Abdullah Ibnul Mughirah tadi yang ada di samping Abu Talib menyatakan Atarqabu Anmilla Tiah Abdul Mutalib. Apakah kamu benci? Apakah kamu tidak suka dengan ajaran agamanya Abdul Muttalib Nam, iaitu warisan dari musyrikin. Maka Rasulullah SAW terus senantiasa menawarkan itu kepada pamannya dan mengulang-ulang. Dengan harapan pamannya tadi Mau menurutinya Mau mengucapkannya Nam, Sampailah Abu Talib pada pilihan Lebih berat kepada teman dekatnya Ya'ni Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Al-Mughirah Sehingga enggan Sehingga menolak tawaran keponakannya Ya'ni Rasulullah SAW Matilah Abu Talib dalam keadaan kafir Maka Abu Talib mati dalam keadaan kafir Azab yang paling ringan di Jahannam Adalah azabnya Abu Talib Yang mana disebutkan dalam riwayat Memakai terompah dari bara api neraka Yang panasnya mendidih sampai ke otaknya Nam. Disebutkan salah satu syafaat Dimana syafaat itu ada beberapa jenis Salah satunya adalah syafaat Rasul khusus untuk pamannya Yakni Abu Talib Yang sesungguhnya bahwa syafaat itu Tidak bisa diperuntukkan kepada orang kafir Tetapi syafaat yang ini tadi Diperuntukkan bukan untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka tapi dalam rangka semata meringankan azab. 6. Dahulu sudah kita bahas tentang jenis-jenis syafaat pada pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Mudah-mudahan memorinya masih ingat, masih kuat. Maka salah satu jenis syafaat dari 8 jenis yang ada, syafaatnya Rasul untuk pamannya secara khusus. Bukan untuk mengeluarkan dari Adab api neraka Karena tidak bisa orang kafir keluar dari neraka Tapi adalah dalam rangka Membantu meringankan Adabnya Bukan karena Kafirnya Abu Talib Tapi karena Pembelaan Abu Talib semasa hidupnya Terhadap perjuangan Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Nah, Maka turunlah Ayat tadi Penolakan Abu Talib Dengan tawaran Rasulullah SAW turunlah Ayat tersebut Al-Ma'at Taubah Ayat ke-113 Dan Allah Jalla wa'ala <tuh> Turunkan Terhadap Abu Talib Maka Allah katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surat al qasas ayat 56. Dibuka surat Al-Kosos ayat ke 56. Ayat itu menyatakan Innaqalah tadhiman ahbadda. Sesungguhnya engkau hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahdi man ahbabta Tidak bisa memberikan hidayah Tidak bisa memberikan petunjuk Man ahbabta Kepada orang yang engkau cintai Sekalipun Walaupun itu pamanmu sendiri Maka kau tidak bisa Memberikan hidayah Hidayah maksudnya hidayah tul irsyad Lam Hidayah itu taufik Hidayah untuk Diberikannya taufik oleh Allah Jalla wa'ala Ada pun hidayah al-irsyad Hidayah itu ada dua Ada hidayah al-irsyad Ada hidayah taufik Hidayah al-irsyad adalah bentuk pengarahan Mengajak, menuntun manusia kepada jalan yang hak Itu tugasnya Rasul Dan tugasnya bagi orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan Rasul Adapun untuk memastikan seseorang mendapatkan hidayah Yang kedua itu hak mutlak bagi Allah, itulah hidayat taufik. Maka dalam masalah ini bahwa Rasul tidak bisa memberikan hidayat taufik kepada orang yang beliau harapkan karena itu milik Allah Subhanahu wa taala saja. Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Akan Tetapi Allah itu akan berikan petunjuk, berikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki Allah berhak untuk memilih siapa yang dikasih hidayah, siapa yang tidak Siapa yang berada di atas hak, siapa yang sesat Yahdi man yashak, wa yudhillu man yashak Wahuwa a'lamu bil muhtadin Dialah Allah itu Maha Tahu siapakah <Sessizim> yang al-muhtadin yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah maka yang tersebut nasihatun lil istighfar listighfarin nabi sallallahu alaihi wasallam li ammi maka yat itu adalah sebagai penghapus menasakh terhadap permintaan ampun nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya 6 nah. Maka tidak boleh memintakan ampun Kepada musyrikin Kepada orang yang mati kafir Setelah sepeninggalnya Adapun dalam kondisi Masih hidup Maka itu masih Diperbolehkan 6 nah. Sebagaimana kata mayoritas para ulama la basa an yad'a ar li abawayhi al-kafirain wa yastaghfir lahum ma tidak mengapa seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang kafir selama keduanya masih hidup jika telah meninggal dunia maka berakhir permintaan ampun kalau matinya dalam keadaan kafir selain ayat itu Syekh Ibnu Saimin juga bawakan ayat berikutnya terkait dengan pertanyaan alaisa ibrahim istaghfara li kalau ada yang menyanggah atau berkomentar Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memintakan ampun untuk ayahnya? Siapa ayahnya? Azar. Dan Ibrahim alaihissalam alal hanifiyah di atas agama tauhid, di atas agama yang lurus. Nah itu bagaimana? Ibrahim kok bisa, kok boleh, kok dibenarkan memintakan ampun untuk ayahnya sendiri? Maka jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin Lihatlah dalam surat At-Taubah juga pada ayat berikutnya 114. Wmaka nistighfaru Ibrahim li Abihi illa an mau'idatin wagadhah iyya dan permintaan ampun. Istighfar Permintaan ampun Dari Ibrahim Alayhi salam Kepada Allah Jalla wa ala tentunya Li'abihi Untuk bapaknya Untuk ayahnya Tidak lain Hanyalah Illa'an an Tidak Tidak lain Karena suatu janji Wa'adaha iya Yang telah diikrarkannya Yang telah diikrarkan oleh Ibrahim Kepada bapaknya Permintaan pun Dari Ibrahim alaihissalam Untuk ayahnya Tidaklah lain hanya Karena suatu janji dahulu Yang telah diikrarkan beliau Kepada ayahnya Disebutkan bahwa wa'adaha iyyah, antum perhatikan pada kata wa'adaha iyyah, wa'adah yang telah dia janjikan, hal itu iyyah kepada dia, kepada ayahnya. Ada yang menyebutkan yang berjanji itu adalah Ibrahim. Ada yang menyatakan pendapat pula yang berjanji itu adalah ayahnya Kalau yang dimaksud yang berjanji Ibrahim Alayhisselam Yakni kalau ayahnya mau berhenti dari peribadatan kepada berhala Kepada patung Ibrahim berjanji akan memintakan ampun nam kalau penafsirannya seperti itu tapi pada kenyataannya ternyata ayahnya mati dalam keadaan kufur dan sebagai musuhnya Allah sisi lain kalau yang berjanji ayahnya kepada Ibrahim alaihissalam 6 adalah bahwa ayahnya pernah menyatakan dia akan mengikuti apa yang diserukan oleh Ibrahim alaihissalam. Wal hasil dari dua makna tersebut bahwa itu adalah karena suatu sebab yaitu apa? mau'idah karena janji Wa'adaha iya yang telah dijanjikan atau diikrarkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Tapi pada kenyataannya tidak Terwujud Tidak menepati janjinya Sehingga ayahnya mati dalam keadaan kafir Falamma tabayyana lahu Maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim alaihi salam Annahu aduun lillah Bahawa ternyata ayahnya aduun lillah Musuh bagi Allah Tabarra'a minhu Maka Ibrahim tabarra' Barak Berlepas diri dari ayahnya Walaupun ada kaitannya hubungan darah. Nam. Karena yang membedakan itu adalah tauhid dengan kesyirikan. Maka ayahnya musyrik sedangkan Ibrahim muwahhid. Muwahhid adalah orang yang bertauhid. Maka tidak akan bisa ketemu. Nam. Berlepas diri. Nam. Maka itulah sikap seorang mukmin adalah Berlepas diri dari Kekafiran Dan juga dari pelakunya Inna Ibrahim La Allahun Halim Sesungguhnya Ibrahim itu adalah Seorang yang Yang Allah Yang sangat lembut hatinya Halim dan juga beliau Adalah sosok Hamba Allah yang penyantun Enam, ditunggu Ditawarkan kepada ayahnya Kalau mau menepati janjinya Nanti akan dimintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi pada kenyataannya memungkiri Maka tidaklah bisa diwujudkan janji tersebut Sehingga Jika ada yang berdalil dengan ayat tadi Maka terbantahkan dengan sendirinya Tetap kembali bahwa Tidak boleh dimintakan ampun Bagi orang musyrik yang dia mati dalam keadaan kesyirikannya dalam keadaan kekafirannya. Adapun masih hidup kondisi hamba itu masih bisa ada harapan. Nah mungkin dia awalnya kafir musyrik kemudian dia akan kembali kepada keislaman. Dia akan mau mengikuti kebenaran. Naam. Adapun ketika sudah mati maka berakhirlah urusannya sehingga dengan itu berakhirlah untuk permohonan ampun dan berakhirlah pula hubungan jika dia dalam keadaan kufur. 6 nah, Itulah yang ingin ditambahkan tadinya untuk kita bisa mengambil fawaid, mengambil faedah dari dua ayat tersebut At-Taubah 113 dan At-Taubah 114. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga ketika kita baca ayat itu berbekas, kemudian kita mengerti itu tujuan kita ta'lim, tujuan kita belajar. Naam. Maka diakhiri oleh Syekh Ibn Taimin tentang penjelasan hadis tersebut. Maka ketahuilah itulah hak-hak muslim satu dengan muslim yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya jika seseorang muslim mengamalkannya ya, maka akan muncullah akan tumbuh ulfah dan mawaddah kecintaan Nomor kasih sayang sesama muslimin. Ya, hak muslim satu dengan muslim lainnya menjawab salam. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi dan seterusnya yang sudah dijelaskan. Kemudian 6 kemudian juga adalah uh, mengurus atau mengantarkan jenazahnya. Demikian pula memenuhi undangan. Dengan persyaratan yang sudah kita ketahui Demikian pula juga Menjawab bersin Dan hak-hak muslim yang lainnya Jika diamalkan akan menumbuhkan Kecintaan Satu dengan lainnya Yang dengan itu akan Luntur Kedengkian Kebencian satu dengan lainnya Semoga kita bisa Mengambil manfaat Dari hadis tersebut Kita melanjutkan pada hadith berikutnya Hadith ke-239 Betul demikian? Lam. Nah. Hadith ini hampir sama Dengan hadith yang sudah kita bahas Akan tetapi lebih lengkap lagi Akan tetapi ungkapan yang berbeda yang nanti kita akan ketahui setelah kita baca haditnya. Diriwayatkan dari Sahabah Al-Barra ibn Azib, radhiyallahu anhumah. Semoga Allah meridhai terhadap keduanya. Berarti Al-Barra adalah Sahabah dan Azib ayahnya juga Sahabah. Sehingga kita doakan dua-duanya, radhiyallahu an. Kunyah beliau Kunyah Al-Berra Ibn Azib Ya'ni Abu Umarah Sehingga disebutkan An-Abi Umarah Al-Berra Ibn Azib radhiyallahu anhumah Kala Kata Al-Berra amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa dahana an sab'in dalam konteks atau ungkapan hadis ini amarana rasulullah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana telah perintahkan kita perintahkan kami para sahabat dan juga tentunya orang-orang generasi yang berikutnya yang beriman Bi sab'in dengan sab'ah dengan tujuh Sab'in artinya tujuh atau sab'ah angka tujuh Maksudnya tujuh perkara Beliau telah perintahkan kita terhadap tujuh perkara Wanahana ansabin. Dan di sisi lain atau sebaliknya, kalau tadi perintah, maka nahana ansabin beliau larang kita dari sabin dari tujuh perkara pula. Diperintah tujuh perintah, dilarang dengan tujuh larangan. Dibawakan hadith ini oleh Mu'allif Siapa maksudnya mu'allif? Al-imam Nawawi rahimahullah Untuk Semakin melengkapkan Dari hadith yang sebelumnya Dan juga Dalam hadith ini pula Adanya Keterkaitan, korelasi Dengan bab yang sedang kita bahas Apa itu? Ta'zim hurumatil muslimin Menghormati, menjunjung tinggi Kehormatan kaum muslimin Maka kalau kita perhatikan Kita cermati hadis ini nanti Yang disebutkan tujuh larangan Dan tujuh perintah Itu adalah sangat erat Kaitannya dengan bab tersebut Maka dimulai dari perintah Amarona bi'iyadatil marid Beliau perintahkan kita untuk Iyadah Al-Marib Menjenguk Saudaranya yang sedang sakit Maka dalam bahasa Arab Menjenguk itu Iyadah Besuk Besuk kepada saudaranya yang sakit Itu bahasa Arabnya Iyadah Ditulis Walaupun ini bukan pelajaran Bahasa Arab untuk memperkaya mufrodat perbendaharan kata. Enam. Iyadah dari kata ada yaudhu kembali. Namanya besok itu kan kembali, bolak balik datang. Ya, bisa sekali, bisa dua kali atau beberapa kali. Sehingga dengan itu dikatakan iyadah dalam bahasa Arab. Yadatul marid Menjenguk al marid Yang sakit Kita tidak perlu bahas lagi Karena sudah Kita bahas Perintah yang kedua Ittiba'il janazah Ittiba' Arti asalnya adalah Mengikuti Atau bisa mengantarkan Mengantarkan juga bisa berarti pula mengurusi dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan ke pemakaman. Semua terkait dengan kata itiba' al-janazah. Mengurusi, mengantarkan jenazah saudaranya muslimin. Sudah kita bahas. Yang ketiga, perintah yang ketiga, tashmirtil'atis. Tasmit yakni mendoakan kebaikan al altis yakni yang bersin. Saudaranya yang bersin. Naam, ini yang keempat. Dan kemudian yang yang ketiga. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, Ibraril Muqsim. Ibrar al-Muqsim. Diartikan dengan menepati Sumpah Maka dijelaskan oleh Syaikh Ibn Taymin Rahimahullah Tentang Apa maksud dari Ibraril Muqsim Menepati Sumpah Kata beliau adalah Iza aksama alaika Akhuka bisyay Fabarrahu Wawafaku ala ma halaf alaih. Kalau saudaramu itu bersumpah kepadamu tentang sesuatu perkara, maka sambutlah sumpahnya, hargai sumpahnya, dan tepatilah apa yang disumpahnya, disumpahkan itu. Tepatilah dengan apa yang disumpahkan Sebelumnya perlu diketahui bahawa Bentuk-bentuk sumpah Ada tiga Yakni Wallahi Wallahi Tallahi Billahi Pakai waw Wallahi Yang kedua pakai tak Tallahi Ada yang ketiga dengan bak Billah Yang sering dipakai atau yang sering kita dengar Adalah yang pertama tadi Wallahi Maka itu bentuk Sumpah Perhatikan di situ pakai waw Bukan berarti dan Nam, tetapi maksudnya adalah Sumpah ya. Apabila Wau datang di awal nam, Kemudian Datang sesudahnya uh, Isim Maka dia Sebagai bentuk sumpah Wallahi Apalagi contohnya Walasri Iya Demi waktu, demi masa. Maka bukan berarti dan, tapi berarti sebagai sumpah. Wal asri, wal shamsi, Ya, dan banyak dalam Al Quran. Ya, maka itu jenis sumpah. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Ya. Wallahi. Kalau ditambah wallahi wa rasulullah tidak boleh. Itu bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Naam, menyertakan makhluk walaupun itu Rasul sallallahu alaihi dalam sumpah maka itu terlarang. Maka yang boleh hanya wallahi. Naam. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan sesuai kehendaknya bersumpah dengan makhluknya boleh karena Allah jalalahu ala yang berbuat wal asr al asrabah waktu itu makhluk apa bukan makhluk wasyamsi matahari bukankah makhluk makhluk tapi siapa yang melakukan sumpah tadi Allah tetapi sebaliknya ketika makhluk namanya manusia tidak diperkenankan bersumpah kecuali hanya kepada Allah saja Barang siapa Bersumpah Dengan Nama selain Allah Bersumpah dengan makhluk Maka dia telah melakukan Syirkul Asgar Kesirikan kecil Hanya sebatas memakai Nama makhluk dalam bersumpah Dan bisa bergeser kepada Syirkul Akbar Kesirikan yang besar Ketika Nama makhluk yang dijadikan sumpah tadi, bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa memberikan pengaruh. Namp, ya. nah. seperti seseorang bersumpah bija hendabi dengan kemuliaannya nabi. Namp, maka ini tidak boleh. Namp, karena yang dijadikan sumpah tadi adalah makhluk. Ya. atau dengan menjadikan perantara. Ya Rabbi bil Mustafa. Iya pernah dengar balik makosidana. Iya. Ya Rabbi bi wahai Rob, Allah bil Mustafa. Bil Mustafa itu Nabi Muhammad SAW. Nama lain beliau Mustafa. Mustafa itu adalah maksudnya Rasul. Artinya yang terpilih baligh maqasidana sampaikan maqasid maqasid itu jamak dari maksud maksud-maksud kami berarti bertawasul dengan yang terlarang berupa makhluk walaupun itu Rasul SAW yang disenandungkan di beberapa masjid-masjid musalla-musalla sebelum azan sambil kadang-kadang terenyuh kita dengarkan Ya Rob Bibil Mustafa. Iya. Ha, ha. Pernah dengar? Ya sudah mau tak mau saya contohkan seperti itu biar sekalian terasa betul bahwa kita pas apa, sering mendengarnya. Yang ucapkan seperti itu kadang tidak tahu artinya atau mengerti atau meng, dan dianggap itu suatu hal yang boleh padahal di situ mengandung bentuk tawassul yang terlarang menjadikan perantara makhluk ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di sini dari kajian malam hari ini sebelum diakhiri kita baca hadisnya bersama an abi Umar al bara ibn azib radhiyallahu anhumah قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بإيادة المريض واتباع الجنازة وتشميط العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانه عن خواتيم أو تخطم بالذهب وعن شرب الفضة وعن المياسير الخمر. وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديبات متفق عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين